Привіт, друзі! Мене звуть Тирохтушка. Я дуже рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами познайомимось із сучасним, молодим українським автором Михайлом Іваськом. Книга, яку я для вас начитуватиму, називається «Дев'ять кроків на зустріч вітру». Скажіть, як ви думаєте, що ховається під цією назвою? Напишіть коментар з вашими думками і подивимось, Наскільки ви були близько до думок автора? Історія про сміливця Бенедикта, який, не дивлячись на юний вік, кидає виклик долі та переїжджає до нового міста, залишивши все і всіх в минулому. Він знайомиться з милою та веселою дівчиною Анною, пише вірші та нарешті починає жити. Друзі, нагадую, що в мене на каналі є спонсорство. Деталі будуть за посиланням в описі. Щиро вдячна всім, хто вже долучився до спонсорства та підтримує мою працю в такий спосіб. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та нумо починати читати. Тобі, Семенючка. Хоча ти давно вже не Семенючка. Пролог. Ну що ж, давай знайомитись, дорогий читачу. Хоча, знаєш, я тут подумала і зрозуміла, у нас нічого не вийде. Бо так склалося, що я абсолютно нічого про себе не знаю. Ба більше, я ніяким чином не зможу нічого дізнатися про тебе. Ти, звісно, можеш мені про себе розповісти, але навряд чи я тебе почую. Не віриш? Не можеш зрозуміти, в чому справа? Ну, серйозно, у мене навіть очей немає. Я навіть не знаю, як виглядаю. Не знаю, чи велика я. А може... Я дуже крихітна, а красива. Це, знаєш, лише ти. Жаль, що я не можу тебе побачити. Хто ти? Дитина чи старша людина? Дівчина чи хлопець? Бездомний волецюга чи найбагатша людина у світі? У мене не те, що й очей, у мене рота немає. І, на превеликий жаль, вух теж. Я не людина і не тварина. Але без сумніву, душа в мене є. Значить, порозумітися, шанс теж існує. Якщо логічно подумати, то кілька фактів про себе я зможу на скрипти. Але вони суто логічні. Я зараз у твоїх руках. На мене дивляться твої очі. Мої слова звучать у твоїй голові. Слова. Ех, слова. Це єдина річ за допомогою якої я зможу тобі розказати все, що хочу. А хіба нам з тобою треба чогось більшого? Ти ж мене для того і взяв в руки, щоб прочитати слова. А я причепилась. Знайомитись, знайомитись. Вибач, більше такого не повториться. Ти читач, а я книга. На тому і все. Знаєш, історія, яка описана в мені, про одного хлопця, який вміє жити, я дуже надіюсь, що ти, коли прочитаєш її, теж навчишся. Знаю-знаю, ти можеш думати, що все це дурниці, що жити неможливо вміти. Але я з тобою не погоджусь. Якби я була людиною, я б жила так, як жив мій головний герой. Для мене він вміє жити. Але ти не лякайся. Нічого неможливого він не робить. Він такий же, як і ти. Проте йому поталанило. Він не боїться робити помилки. Він не думає про наслідки і живе сьогоднішнім днем. Моя ціль – закласти в твій мозок зміни або відкопати з твого нутра ті істини, які ти так знаєш, але про які забув. Повір, я знатиму, чи в тобі щось змінилося. Навіть якщо я просто книга, навіть якщо не маю очей, ні вух, ні носа, я тебе відчуватиму. Я добре відчуваю тих, хто мене читає. І зрештою, коли ти дочитаєш історію до кінця, хіба ми не познайомимось, ти знатимеш, що я в собі несу, а я відчуватиму те, що відчуваєш ти. Просто повір мені і розслабся. Отож, приємного читання, мій дорогий приятелю. Перший крок на зустріч вітру втекти від усього. Усі 17 років свого життя Бенедикт почувався не таким, як усі. Він завжди думав, що робить щось не так. Він багато читав, слухав класичну музику, писав вірші, був тихим та скромним. Через це був білою вороною серед своїх однолітків, як йому здавалося, серед усіх жителів свого провінційного містечка. Проте зараз коли він сидить на кухні будинку своїх батьків і писав їм прощальну записку, він уперше в житті був упевнений, що робить все абсолютно правильно. Люстра, котра висіла посеред кухонної стелі, кидала на його лист тьмяне світло, а він акуратно виводив на ньому слова якоюсь дешевою кульковою ручкою. Тими словами пояснював, що йде з дому. Навіть написав, для чого він це робить, і виразив надію, що батьки його зрозуміють. Також він просив його не шукати і навіть не забув дописати, що любить батьків усім серцем. Він не написав тільки одного – куди подасться. Дописавши послання, він склав аркуш вдвоє і підписав – мамі і татові. Потім важко зітхнув, підняв з підлоги старий шкільний рюкзак на якому ненависні однокласники ще в класі десятому фломастером виписали слово невдаха, яке він навіть не думав стирати, що робило його в очах однокласників ще дивнішим, ніж він був, повісив його собі на плечі і вийшов з кухні. У цьому рюкзаку було небагато речей був старий потертий ноутбук, батарея якого вже давно не працювала, плеєр з хорошою музикою. Дві книжки, якийсь одяг і кілька зошитів, вздовж і впоперек поперек розписаних його віршами. Кулькову ручку, якою писав прощальну записку, він не ховав, бо добре знав, що зараз вона йому знову знадобиться. Їхня сім'я була зовсім не бідною і зовсім не багатою. Така собі середньостатистична українська родина, яка прагне кращого життя. Будинок був невеличкий на окраїні міста. І зараз у ньому, окрім Бенедикта, нікого не було. Бо батьки напередодні вдень поїхали на весілля його двоюрідної сестри Вероніки. Була п'ята година ранку. На дворі ось-ось мали з'явитись перші промінці літнього сонця. А він блукав по своєму порожньому будинку з розписаним холіганами рюкзаком на плечах. І подумки з ним прощався. Він відчував якийсь легкий сум, ностальгію, змішану з радістю, бо той дім подарував йому дитинство і багато хороших спогадів. Спогади про прекрасні моменти свого життя той хлопець надзвичайно любив. Більше він любив хіба що самі моменти. Коли він зайшов у спальню батьків і засвітив у ній світло, усміхнувся. Згадав, як у дитинстві, коли він передивлявся жах на вулиці в'язів, Просився в ліжко до батьків, бо страшно було заснути. Бенедикт підійшов до великої шафи і відкрив її. Там побачив акуратно поскладений стопчиками одяг. На другій поличці він відсунув стопчик татових светрів і, як очікував, побачив за ним сімейний, так би мовити, сейф – місце, де зберігається фінанси родини. Так само, як і светри, там акуратно лежали білі конверти, в яких зберігалися сімейні гроші. Він був совісним хлопцем і всіх грошей не брав. Бенедикт добре знав, що навіть якщо візьме всі гроші, його становище на новому місці це не змінить. Йому так чи інакше доведеться заробляти самому. Якось. Тому, поклавши в рюкзак рівно половину сімейних заощаджень, він виняв з кишені клаптик паперу, написав на ньому «Вибачте». Поклав його біля залишених конвертів, повільно посунув на місце татові светри та закрив шафу. А потім вийшов з кімнати, вимикаючи за собою світло. Бенедикт покидав свій дім на світанку. Він останнє поглянув з дороги на вікна і усміхнувся. Як було вже сказано, він знав, що робить все абсолютно правильно. Близько 10 години ранку до того самого будинку повернулося подружжя Крехів. Вони були виснажені після нічних гулянь на весіллі їхньої племінниці Вероніки. Проте в порозі, коли дружина відчиняла вхідні двері, лучно розсміялись. Мабуть, згадали якийсь веселий інцидент вчорашнього вечора. Вони були абсолютно безтруботні. Цікаво, Бенчик уже прокинувся? Все ще усміхаючись, спитала у свого чоловіка, який іще роззувався, пані Крех. Вона сама зайшла на кухню поклала сумку на одне із крісел, вімкнула електрочайник і раптом побачила записку на столі. Коли побачила напис «Мамі і татові», її обличчя сповнилося тривоги. Чомусь, іще не читаючи слів свого сина, вона здогадалася, що там написано. Коли на кухню війшов її чоловік, жінка вже сиділа на стільці, бо ноги їй підкошувалися а правою рукою перелякано затуляла обличчя. З її очей котилися сльози, а вона вкотре перечитувала записку. «Що сталося? Що з тобою? Чому ти плачеш?» «Він пішов! Бенедикт! Він покинув нас! Пішов з дому!» Чоловік одразу підбіг до дружини і обійняв її, а вона ридала йому в плече. «Все буде добре, припини плакати! З ним все буде добре! Заспокоював дружину пан Крех Він навіть не глянув у записку Він пішов від нас Ми знали, що таке може статися Це його життя Він розумний у нас Він знає, що робить Вона знала, що чоловік має рацію Та все одно плакала Материнське серце не могло прийняти того Що єдиний син пішов з дому та все ж, якби її хтось відверто запитав про те, що вона відчувала в той момент, жінка відповіла б, що в глибині душі вона пишалася вчинком свого сина. Вона б сказала, що її син наймужніший з усіх, кого вона знає. Тієї самої миті Бенедикт поглянув на годинник, там було 10.11. Він сидів у вагоні електропоїзда, який ще секунди віддаляв його від батьків і дому. Чомусь саме цієї секунди хлопець згадав про ще одну людину, за якою сумуватиме. Витягнув телефон з кишені і набрав номер свого друга. Артем був чи не єдиним другом Бенедикта. Вони не були однокласниками. Хлопці познайомились у музичній школі, разом вчились грі на фортепіано. Вони були дуже схожі, але, на відміну від нього, Артем мав багато друзів. Бенедикта завжди це дивувало. Чому люди сприймають Артема нормально, а його вважають невдахою? В них такі ж вподобання, такі ж інтереси, а таке різне до них ставлення. Після трьох довгих гудків у слухавці прозвучав захриплий голос Артема Алло. Доброго ранку. Розбудив тебе? Та ні. Я вже прокинувся. Відповів той. А ти що там? Слухай, вчора списався з другом у фейсбуці. Він знає хлопця, який може пробити нам два екземпляри, коли впаде темрява Стівена Кінга. Сотня за екземпляр. Тобі замовляти? Ого, вразився Бенедикт і усміхнувся. Вони з Артемом полюють за цією книжкою вже понад рік. І сто гривень? Це навіть дешево за таку рідкість. То як закладати за тебе гроші, я за годинку маю з ним зустрітись. Е, ні, не варто, мабуть. Що? З тобою все гаразд. здивувався Артем. Голос його здавався стурбованим. Ти мріяв про цю книжку півтора роки. Ти не захворів? Слухай, почав Бенедикт. Я дзвоню тобі, щоб. Попрощатись. Кілька секунд на іншому кінці слухавки не чулося нічого, окрім важкого дихання. Ти... ти зробив це. Після паузи промовив Артем. Я зробив це. Чому ти мені не сказав заздалегідь? Ми змогли б попрощатись особисто. Вибач, я не хотів тебе турбувати. Це сталося спонтанно. Я зрозумів, що втрачаю час. Що пора? Ого, Бенедикте, я не знаю, що сказати. Ти хотів цього. Вітаю тебе, говорив друг. Сподіваюсь, це того варте. Варте. Ну що ж, усього тобі доброго, друже. Живи кожним днем. І ти, промовив Бенедикт і усміхнувся. Сподіваюся і ще побачимось. Не сумнівайся. Телефонна розмова закінчилась. Бенедикт вийняв сім карту, розломав її надвоє і викинув у маленький смітничок біля вікна потяга, за яким виднівся світ. Це було відстання, коли Бенедикт спілкувався з Артемом. Життя двох юнаків більше не перетиналось, але у серцях одне одного вони назавжди залишаться хорошими друзями. Проте найголовнішим у цьому всьому було те, що Бенедикт Крех. По-справжньому щасливий, уперше за довгий час. Він поглянув на людей у вагоні, замислився про їхні долі, тобто якими вони можуть бути. Чи є в тому вагоні ще хтось, хто так само, за власним бажанням, залишив усе? Чи відчували ви запах планети? А чи бачили, як зірки мерехтять? Чи як птахи скидають тенета із дому? На чужину летять. Картина надзвичайно красива і може навчити всіх нас, що кожна мить не кваплива, коли ми не усвідомлюємо час, коли пропускаємо дні, весь час виглядаючи завтра, тоді ми насправді чудні, і птахами, будьми, не варті. Під кінець розкажу вам секрета, щоб прагнень до зміни додать. Птахи скидають тенета і з дому. «Додому летять». Саме такі рядки написав Бенедикт ранком у цьому поїзді. Літери виходили кривими, бо потяг час від часу трясло. Але головне – зовсім не літери, а слова, в які вони виливаються, і сенс тих слів. А сенс був дуже простий. Хлопець був щасливий, що покинув своє місто, що розпочне нове життя. Він житиме кожним днем, кожною хвилиною. Кожною миттю він знайде новий дім і насолоджуватиметься його красою скільки заманеться, а найголовніше як заманеться. Пані Ярина Джусь була власницею старенького пансіонату в найбіднішому районі великого міста, в яке прямував Бенедикт. Назва міста в цій історії не має ніякого значення місто мільйонник з купою різноманітних районів, з натовпами людей на вулицях з багатьма можливостями для розвитку. Це імпонувало Бенедикту. Ось чому він вибрав зникнути саме сюди. Але, на відміну від нього, пані Ярина ненавиділа це місто. Секрет її ненависті, скоріш за все, ховався у тому, що вона просто не любила людей. Їй було 69 років. Вона не мала ні внуків, ні дітей, ні чоловіка. Ней був тільки старий пансіонат. Саме він їй приносив якийсь дохід, бо вона здавала кімнати різним приїжджам у місто людям. Ціни її були низькі, отож жильців вона мала силу селенну. Крізь її очі щороку проходили сотні різних людей – бідних, скривджених, амбітних і не дуже. Вона чула тисячі життєвих історій, великий кусень яких про нещасливе життя. Можливо, саме це вплинуло на її характер. Вона була недовірлива і різка до людей. Нікого до себе не підпускала. Мабуть, думала, що всі ці біди саме через людей. Подобалось їй у її сірому потрісканому пансіонаті тільки одне. Він давав людям надію на те, що в них все налагодиться. Бо крім нещасних історій, вона також чула чимало людських мрій. А якщо мріють, не здаються, думала Ярина. На той день жіночка запланувала поїздку на третє міське кладовище, провідати свою померлу, аж шість років тому, подругу Анжеліку. Ярина не приховувала, що Анжеліка була єдиною її подругою за все довге життя. Хоча навіть у той час, коли подруга ще була жива, Ярина не виявляла до неї теплоти. Вона була різкою до неї, як була різкою до всіх інших. Проте це не заважало їй любити подругу, і тепер не заважало за нею сумувати. Одягнувшись у свій найкращий чорний костюмчик, начепивши на голову чорний капелюшок, повісивши на руку шкіряну трохи потерту сумочку, вона вийшла зі своєї кімнати. Коли замикала двері, в кінці коридору, біля вікна, запримітила худорлявого чоловіка у сірому халаті. Чоловік замертво стояв і порожнім поглядом дивився за вікно. Це було звичною картиною для Ярини. Той чоловік щоранку виходив у коридор на другому поверсі пансіонату і мовчки спостерігав за світом крізь вікно. «Кого виглядаєш, Яроне?» Як і кожного ранку спитала у нього Ярина. «Її». Сухим голосом, як завжди, відповів Ярон. Далі діалог ніколи не заходив. Жінка оминула чоловіка і спустилася хрипкими сходами в покій або на рецепцію, як вона усіх просила називати цю кімнату. Її не дивували такі люди, як Ярон. Її взагалі мало що дивувало. Ні з ким зі своїх квартирантів вона не зав'язувала тісних стосунків, бо знала, що рано чи пізно вони залишать цей пансіонат, а то і цей світ. Для неї головним було те, щоб жильці вчасно сплачували квартплату, а Ярон оплачував усе вчасно, а то й на місяці вперед. Незважаючи на те, що рецепція пансіонату була заставлена всіляким барахлом, вигляд вона мала на затишний. Скоріше за все цій кімнаті затишку додавав великий червоний килим, який Ярина колись привезла із Туреччини, а в кутку був маленький стіл, за яким уже сиділа темноволоса дівчина. Дівчину звали Анною. Їй було 18 років. Вона недавно закінчила школу і була внучкою тієї самої Анжеліки, до якої приготувалася їхати Ярина. Власниця пансіонату завжди, коли покидала пансіонат, залишала когось, щоб наглядав за порядком під час її відсутності. Раніше Ярина завжди просила про це маму Анни, доньку Анжеліки. Вікторію. Але це було раніше. Життя змінюється у кожного. І життя Вікторії не виняток. Зараз вона жила у Польщі з другою донькою і другим чоловіком. А Анна залишилася з батьком на батьківщині. Але не все так сумно. Анна добре спілкується з матір'ю і зовсім на неї не злиться. Колись злилася, але не тепер. Час забирає все, навіть образи. Ти просто все приймаєш». Отож і Анна прийняла, і тепер з радістю Різдвяні канікули кожного року проводить з мамою, відчимом і сестричкою в прекрасному Кракові. Їй подобалось її життя. А ще подобалося підробляти у бабусиної подруги Ярини в пансіонаті, бо це було легкою для неї роботою. В її обов'язки входило нічого не робити. Просто сидіти за столиком на рецепції, і дивитись маленький телевізор. Хоча були і ті рідкісні дні, коли хтось виїжджав з пансіонату. Тоді треба було впевнитись, що квартирант усе сплатив, забрати ключі і прибрати кімнату для наступного жильця. Лише наприкінці робочого дня треба було вимити підлогу в коридорах і прибрати на кухні. Але з цим Анна справлялась за якісь півгодинки, бо пансіонат не був таким уже й великим мав тільки сім кімнат для жильців, вітальню, дві кімнати Ярини, дві ванні кімнати і кухню. Сьогодні повинен заселитись один хлопець. Заговорила до дівчини Ярина та раптом зупинилася, бо зрозуміла, та її не чує. Анна сиділа обличчям до маленького телевізора і пристрасно дивилася в екран. Ноги поклала на стіл, а у вухах мала навушники, з яких навіть старій Ярині чувся шалений шум. Жінка насупила брови і буцнула Анну сумочкою по нозі. Ай! Дівчина підстрибнула, одразу забрала зі столу ноги і витягнула з вух навушники. Хто тебе навчив правилам поведінки, дівчино? Ти на роботі. Прогарчала жінка в чорному. Вибачте, я не помітила вас. Засоромилася Анна. Так от, почала Ярина «Сьогодні повинен заселитися хлопець». Він до мене вчора дзвонив і казав, що сьогодні після обіду прибуде. Поселиш його в шосту кімнату. Тільки глянь, чи там прибрано. Даси ключі. Все поясниш і візьмеш платню за півроку. Все зрозуміла. Так, тоді це все. Щоб все було добре, поки я не повернусь. Жінка розвернулася і пошкандибала до виходу з пансіонату. Щоб все було добре, поки я не повернусь Перекривляючи стару Випалила Анна Потім виставила в бік старенької Два середні пальці і додала Гірше вже нікуди Ти щось сказала? Чи мені почулось? Раптом, уже біля самих дверей Розвернулася Ярина Ні, е, нічого Розгубилася Анна До побачення, кажу Ага, буркнула стара І вийшла Рівно о 17.19 на одну з платформ залізничного вокзалу з електрички вийшов Бенедикт. З неба падав літній дощ, і люди чим швидше бігли в підземний перехід. Бенедикт це вразило. Вразив натовп самотніх людей, які для чогось приїхали в це місто. У кожного з них своя мета. За хвилину вони всі розійдуться хто куди, навіть не здогадуючись, що саме з них, Розпочалось нове, Бенедиктове життя. В ритмі зі мною пульсує, раптом гальмує і хвилює тим. Інколи місто за мною сумує, спокій дарує, бо тут є мій дім. Я тобі даю, даю надію і знову дію. Саме ці слова звучали в Бенедиктових наушниках під час знайомства з новим містом. Він вмикав цю пісню знову і знову. Бо вважав, що вона дуже добре відображає його внутрішній стан Вона звичала в його навушниках, коли він покидав залізничний вокзал Коли питав у незнайомки, як пройти до зупинки маршруток Коли ховався від дощу під дахом одного з кіосків Коли він вперше дивився на цій вулиці Коли вперше оцінював архітектуру будинків Коли вперше дихав повітрям цього великого міста коли вперше гуляв бідними вулицями району, де розташований пансіонат, у якому він житиме. Коли вперше до всього звикав, відтепер вона завжди йому асоціюватиметься з першими годинами нового життя. Коли Бенедикт стояв перед приміщенням пансіонату, на дворі вже вечоріло. Коли він побачив той район, одразу зрозумів, що тут живуть нещасні люди. Вулиці були засмічені, подекуди бродили бездомні пси, чи люди. Стіни будинків були розмальовані вуличними хуліганами. Та і самі хулігани групувалися на лавочках біля під'їздів, тримаючи в руках по банці пива. Бенедикт тримав у руках карту з завчасно розмальованим у ній маршрутом і дивився на будинок. Ну, от і все. Мовив він сам до себе. Це мій дім на майбутні півроку. Заховавши карту в рюкзак, він піднявся по бетонних сходах до дерев'яних дверей, видихнув і постукав. Анна сиділа у своєму кріслі на рецепції, тримала якусь двотижневу газету і відчайдушно пробувала розгадати в ній кросфорд. Дівчині не надто добре це виходило, бо зі ста слів, які вона повинна була вписати, вписано було лише одинадцять. Раптом вона почула стукіт у двері і дуже здивувалася. За весь час, коли вона працювала в цьому пансіонаті, ніхто ні разу не стукав у двері, а одразу заходили. «Що за...» – пробурмотіла дівчина. Їсть знову постукав. Дівчина поклала кросворд на стіл і крикнула. «Заходьте! Двері відчинені!» Старі двері невпевнено відчинилися. Поріг переступив худорлявий хлопець із чорним чубом і маленькими голубими очима. Він дивився на Анну дивним, загіпнотизованим поглядом, навіть не моргаючи. Був одягнений у квітчасту сорочку, джинси і кросівки Найк. Вона чомусь спочатку теж розгубилася, і молоді люди певний час ніяково стояли в тиші. «Підходьте, не соромтесь!» – нарешті підштовхнула дівчина гостя. «Доброго вечора!» – невпевнено промовив Бенедикт. «Це пансіонат пані Ярини?» «Доброго. «Так, це він. Райський куточок у пекельному місті». Бенедикт усміхнувся. Нарайський куточок цей пансіонат аж ніяк не змахував, але увагу одразу привернув старий сервант, у якому були поскладені десятки книжок. «Любите книжки?» е, «Так, а хто ж їх не любить?» «Ну, той, хто не читає», – відповіла Анна. Бенедикт знову усміхнувся. Дівчина повела далі. «Ви хочете зняти кімнату?» «Власне, так. Я дзвонив до пані Ярини і домовився з нею про оренду кімнати на півроку. Вона вас не попереджала?» «Так-так, звісно, попереджала», – пробурмотіла Анна. Дівчина трохи розгубилася. Почала шукати на столі порожні бланки для нового жильця. Вийшло трохи незграбно. На підлогу впав її кросворд. «Я підніму», – зреагував Бенедикт. Коли хлопець підняв газету, йому в очі одразу кинулося запитання, на яке він знав відповідь. «Анна!» «Що?» – не зрозуміла дівчина. «Тридцять чотири по вертикалі. Анна!» – промовив хлопець, піднімаючи дівчині кросворд. Ім'я головної героїні в другому романі Льва Толстого. «Чотири літери. Анна. Власне, Анна Кареніна. Ох, ви про це!» – мовила Анна. Я подумаю, що ви екстрасенс і відгадали моє ім'я. Хлопець укотре усміхнувся. А я Бенедикт. Дуже приємно. Взаємно. Кілька секунд вони обмінювались мовчазними усмішками. Згодом про цю зустріч Анна розповідатиме. У пансіонат, де я підробляла, прийшов дивний хлопчина. А Бенедикт розповідатиме. Мені одразу запалив в душу його красиві очі. Справді вони видавались йому двома шматками льоду, але не через те, що випромінювали холод, а через те, що були світлими, мов дві засніжені верхівки кам'янистих гір, сірі, ледь не до білизни. Безперечно, Анна була красивою дівчиною, довге чорне волосся, маленький милий носик, сяюча посмішка, яка безумовно схилить до себе кожного. Але Бенедикту чомусь одразу найбільше сподобалися її очі. Він ні за б не насмілився підійти і познайомитися з такою дівчиною на вулиці. Для них обох ця зустріч стане особливою. Ну що ж, Бенедикте, ви маєте заплатити за шість місяців проживання. Так, звичайно. Хлопець потягнувся до рюкзака. Почалася звична процедура заселення нового жильця. Анна віддала Бенедикту ключі від його кімнати, і відхідних дверей, показала, де туалет, де кухня, сказала, що у вітальні є ще одна полиця з книжками і телевізор, якими він може користуватися в будь-який час. Ну, що ж, це напевно все. Закінчувала знайомити Бенедикта з пансіонатом дівчина. Якщо будуть якісь питання, звертайся. Дякую тобі, Анно. Вони востаннє обмінялися посмішками. Дівчина побажала хлопців всього доброго і вирушила до свого робочого місця. А Бенедикт відчинив крихітну кімнатку, в якій нічого, крім стола, ліжка, шафи і двох крісел, не було, і почав витягати з рюкзака скромні зажитки. Після того він сів, вдихнув запах свого нового дому, поглянув у ніч за вікном. Знову подумки перенісся на вокзал, подумав, а що як саме зараз хтось на тому вокзалі теж приїхав у це місто, щоб змінити життя? Хтось такий же самотній, трохи переляканий, проте натхненний, як і я. Бенедикт думав і писав вірші, чи то про себе, чи про якогось уявного хлопчика, чи про кожну людину на цій планеті. Яка наважилася щось змінити В одну світлу і зоряну ніч На вокзалі хлопчик стояв З собою він мав лише одну річ Любов у душі, від якої сіяв Він дивився на потяги, на величне небо І сильно радів Він щасливий за себе Не було ні минулого, ні майбутнього теж Був тільки хлопчик І свідомість без меж А в іншому кінці міста у найбагатшому районі, у вітальні свого великого будинку, лежала на дорогому дивані Рута Кулакова. Не чекаючи якогось прозріння, вона тупилася в стелю. Про що вона думала тоді, знає тільки вона. Збоку на журнальному столику лежав клавішний синтезатор. Чекаючи, коли власниця нарешті його торкнеться. І він матиме змогу створити нову мелодію. Та Рута його того вечора не торкалася. Вона просто лежала і тупилася в стелю. Біля синтезатора лежала аркуш і ручка. На її Рута повинна була виводити прекрасні тексти, які згодом стануть піснею. Та цього теж не сталося. «По-ро-жне-ча» – пробурмотіла Рута. За хвилину випросталась і сіла. Навпроти неї стояла велика скляна шафа, в якій акуратно стояли всі рутині нагороди і медалі. Вона багато чого досягла своїм талантом, була дуже відомою і якоюсь мірою впливовою людиною в країні. В неї було прекрасне життя, десять років у шоу-бізнесі, багато прихильників, сотні відспіваних концертів, десятки написаних пісень, які ставали хітами. «Можливо, в мене творча криза?» – спитала вона сама в себе. В неї такого ніколи не було. Навіть якщо це криза, то Коли вона пройде? Рута вже рік нічого не пише Нічого вартісного А вже ж У тебе творча криза Одразу ж подумалася їй У той момент вона ненавиділа Сама себе Всі нагороди, що височили над нею Тиснули на неї Ніби принижували Ти колись писала такі гарні пісні Ти отримувала за них нагороди А тепер що? «Не можеш і кілька вартісних рядків написати! Невдаха!» Рута з ненавистю кинула подушкою в шафу. Кілька нагород перекинулась, І ще кілька років тому жінка була впевнена, що зробила незабутній внесок в українську музику. Тепер вона розуміла, як жорстоко помилялася. Вона літала в небесах серед хмар власних ілюзій. Про неї давно ніхто не пише. Ніхто з колег про неї не згадує. Жінка розуміла, що її найбільший страх стає реальністю. Страх забуття. Страх, що ти помреш, а після тебе нічого не залишиться. Десь вночі додому повернувся її чоловік Гектор. Він працює важливою шишкою в компанії, яка виготовляє різноманітні лічильники. Часто затримується на роботі, часто пропускає свята. Вони з Рутою часто жертвують хорошими поїздками, лише би Гектор уклав новий вигідний договір. Він зайшов у вітальню свого будинку і помітив уже звичну йому картину – синтезатор, порожні аркуші паперу збоку і дружину, котра спить на дивані. Він спочатку вимкнув світло, а потім повільно підійшов до крісла, взяв ковдро, підійшов до дружини і влігся і собі – на диван. Обійняв дружину, відчув її запах, накрився разом з нею ковдрою і заплющив очі. Гектор знав, як їй нелегко, як вона себе мучить тим, що натхнення її покинуло. Він би хотів якось їй допомогти, та не міг. Він міг тільки її підтримувати, що, як йому здавалося, він і робив. Він дуже сильно її кохав, так само, як і вона його. Другий крок на зустріч вітру подавати страхи З Яриною Джусь Бенедикт познайомився наступного ранку Він прокинувся близько восьмої від того, що йому звело ногу Біль був такий сильний, що хлопець одразу зірвався з ліжка І застрибав на іншій нозі жваво тресучитою, яку судомило Кілька нестерпних хвилин, і все минуло Він купнув незручне ліжко, бо в усьому винив його Сьогоднішня ніч для нього була здебільшого безсонною. Та чи це через незручне старомодне ліжко, чи через думки про сьогоднішній день, він визначитися не міг. Пансіонат іще спав і здавався найтихішим місцем у світі. Пшеничного кольору промені пробивалися крізь пожовклі штори в коридор. Деякі дошки на підвозі скрипіли, коли Бенедик на них наступав. І той скрип Звучав гарматним бахканням у цьому спокої. Але все це було дрібницями. Той ранок був чи не найприємнішим для Бенедикта за останні кілька місяців. Він прямував на кухні попити ранішнього чаю. У руках мав печиво Марія, яке купив чорне на залізничному вокзалі, а в голові вирував захват. Бенедиктові неабияк подобався цей старий будинок. Він торкнувся шорстких стін коридору і буквально відчув дух цього приміщення. Пенсіонат здавався хлопцю неймовірно затишним, особливо зараз, коли всі його мешканці ще спали. Коли Бенедикт допивав чай, на кухню зайшла Ярина, одягнена в хлад поверхнічної сорочки. Їхнє знайомство пройшло доволі комедно. Жінка злякалася присутності в таку рань на кухні ще когось, Окрім неї. Вибачте, я не хотів вас налякати. Але налякав, буркнула жінка. А ти новий живець мого пансіонату? О, ви пані Ярина? Так, а ти? Я Бенедикт, відповів хлопець. Ну, ласкаво просимо в наш пансіонат, прохрипіла сонна жінка. Надіюсь, Анна все тобі пояснила. Так-так, звісно, пояснила. Запала мовчанка. Їм обом було незручно. Хлопець взявся дожовувати надкушене кушене печиво, бо хотів чим швидше звідси піти. А Ярина подріботіла до кухонних полиць, начебто щось там шукати. — У вас дуже хороший пансіонат. Нарешті знайшов чим заповнити тишу хлопець. — Дякую, — відповіла Ярина і поглянула на нього, мов на божевільного. Вона була впевнена, що він лукавить. А ти для чого приїхав у наше велике місто? Ну, ем, я хотів усе змінити. Кинув усе і вирушив сюди. Буду жити заново. Жити заново. скептично повторила стара. Хлопче, щоб жити заново, треба бути впевненим, що ти хоча б колись уже жив. Запала довга мовчанка. Тільки тепер Бенедикт уважно дивився старій прямо в очі. Так само пильно. Як і вчора на Анну, здається, після тих її слів він зрозумів, що жінка знає більше, ніж сама здогадується. Знаєте, ви абсолютно маєте рацію, мовив Бенедикт. Я втік з попереднього місця, щоб почати жити, бо час йде, а життя не починається. Ви маєте рацію. Ну, молодець, все, що відповіла йому стара а потай подумала, що сама ж вона жити досі не почала. Коли він згодом того ж ранку виходив з пансіонату, на рецепції Анни вже не було. Там сиділа Ярина. Чомусь його цей факт трохи засмутив. Він залюбки поглянув у ті сніжно-сірі очі знову. Гуляючи по центру міста, Бенедикт зловив себе на думці, як йому пощастило. Він щасливчик. До того ж, Сміливий щасливчик, бо кому б іще вистачило сміливості розпочати нове життя. Він радів, що зробив такий крок, що пішов з дому, кинув минуле і тепер почувається вільнішим від подовів вітру. Направду, він був готовий кричати про це всім на світі. Кричати це сотні разів, набредати усім з цією новиною. Для нього колись це було непереборною межею, він хотів цього, та знав, що ніколи не зробить. Але ось він вже тут. Він зробив це, поки він ще не вірив у це. Він ходив містом і відчував, що є частиною цього великого організму. Це відчуття його неабияк заряджало. Кожну мить цієї прогулянки він проживав, кожну запам'ятовував, заплющував очі, відчував запах, запам'ятовував. Візьміть. Раптом заговорив до нього незнайомець, простягаючи якийсь буклет. Взявши рекламку, Бенедикт одразу почав її вивчати. Там великими синіми літерами було написано «Роуп Джампінг». А внизу меншими літерами пояснювалось, що в місті, а саме на мості Зміїний шлях, весь тиждень проводять екстремальні стрибки. У буклеті писали, що крім безпеки, людям також гарантовані незабутні емоції, на все життя. А Бенедикт саме за цим приїхав до цього міста. За емоціями. Хлопець одразу розвернувся і почав у потоці людей вишукувати того незнайомця, який дав йому буквет. За секунду він помітив, що незнайомець уже стоїть біля якихось дівчат і переконує їх, що стрибки абсолютно безпечні. Спочатку хлопець засумнівався, підходити до них чи ні. Він соромився милих дівчат які про щось розпитували незнайомця з буклетами. Але Бенедикт тепер не мав права боятися. Він приїхав до цього міста, щоб мінятися, жити, радіти і нічого не боятися. «Я перепрошую», – невпевнено втрутився в дискусію Бенедикт. Усі замовкли і звернули на нього увагу. І якось так сталося, що доля зараз же подарувала Бенедикту ті бажані для нього незабутні емоції, це було схожим на магію, яка тільки може бути в людському житті. Хлопець, і так його він побачив біля промоутера, запам'ятаються на все життя. Чи будуть вони вважати це знаком з небес, ніхто не знає. Але, безумовно, після того, як вони в той день ось так випадково зустрілися, вони почали дивитися одне на одного зовсім іншими поглядами. Біля хлопця з буклетами стояла дівчина з рецепції пансіонату – Анна, а біля неї якась її подруга. Анна побачила ошелешене обличчя дивного хлопця і широко усміхнулася. Ні подруга, ні хлопець з буклетами не розуміли, що тут коїться, бо запанувало якесь ніякове мовчання. Якщо б Анну хтось запитав, чому на її обличчі з'явилася усмішка, коли вона побачила Бенедикта, вона б відповіла, що сама не знає. Але це було б неправдою. Просто вона, як і він, була не проти ще раз побачити його погляд. Ця усмішка – це була щира, неочікувана радість від простих і в той самий час чарівних ситуацій нашого життя. Так, слухаю вас. Нарешті ввічливо озвався хлопець-промоутер, але його, схоже, вже ніхто не чув. «Ти?» – нарешті запитала Анна. «Що ти тут робиш? Ти що, за мною стежиш?» «Ні», – розгубився Бенедикт. «А ти за мною?» «А вже ж ні!» «Ти його знаєш?» – похмуро запитала подруга. «Знаю. Це той хлопчина, про якого я розповідала. Той, що засилився в пансіонат Ярини». «Так, це я», – нервово відповів Бенедикт. Погляд Анни ковзнув на руки Бенедикта в яких він стискав буквет про роуп-джампінг. «О, Боже!» – ще більше здивувалася вона. «Ти що, теж вирішив стрибати?» «Е, власне так, але я не знаю, як доїхати до моста Зміїний шлях». «О, ви вирішили стрибати?» – і собі засяяв хлопець-промоутер. Бенедикт до нього усміхнувся і кивнув. «Вам потрібно сісти на дев'ятий автобус і проїхати буквально дві зупинки». «На мості ви одразу помітите джамперів. Дуже вам дякую!» Бенедикт готувався йти, але раптом до нього озвалася Анна. «Та почекай же ти! Можеш йти з нами!» – сказала вона. «Ми з Лізою якраз туди йдемо. Тут недалеко. Двадцять хвилин пішки!» «Справді?» – зашарівся Бенедикт. «Звичайно!» «Приємних вражень!» – докинув хлопець, який роздавав буклети, у слід Бенедикту і дівчатам Хлопець не міг уявити, як після цієї пригулянки зміниться його життя А дівчата не могли уявити, як вона вплине на їхнє До речі, це моя подруга Ліза Усміхнулася до Бенедикта Анна А це, як ти вже здогадалася, Бенедикт Крех Той переляканий хлопець, про якого я тобі розповідала «Ну, не такий він уже і переляканий, якщо надумав стрибати з моста», – сказала Ліза, і всі засміялись. Ліза була повненькою, здебільшого мовчазною дівчиною. Мала русяве волосся, зв'язане в хвіст, різкі риси обличчя. Була одягнена в дивну дитячу футболку зі свинкою Пепою і мала незчисленну кількість жовто-блакитних гумових браслетів на обох руках. Бенедикт був упевнений, що вона дуже закомплексована. Він одразу бачив таких людей, бо й сам таким був. Ліза простягнула до хлопця руку. Він її потис. Дуже приємно, сказав хлопець. Кілька хвилин вони крокували мовчки, аж поки не озвалася подруга Анни. Та перестань уже усміхатись, подумаєш, перхнула Ліза. Ну, знаєш, таке в мене вперше. Познайомитись із кимсь, а на другий день з ним випадково зустрітись на вулиці і ще й йти в те саме місце. Як на мене, це дуже круто. Нарешті Бенедикт і собі усвідомив крутість моменту та теж усміхнувся. Це справді трохи неймовірно. «Ну і давно ти в місті?» – спитала Анна. «Вчора приїхав, одразу заселився у ваш пансіонат», – усміхнувся Бенедикт. «А ви давно тут живете?» Ліза три роки, а я з самого народження. Ех, вона глибоко вдихнула, ніби насолоджуючись повітрям. Ніколи звідси не поїду. Це місто прекрасне. Мені теж подобається. Усі троє поглянули на вулицю, по якій крокували. Звідусюди на них дивилась реклама якоїсь дешевої їжі. реклама різних сервісів. реклама якихось нікчемних олігархів-політиків. Дерева. Стовбури яких були обмазані вапном. Їх оминали збідовані люди. На дорогах ланцюжками їздили жовті маршрутки з номерами, написаними фломастером на шматку картону. А самі дороги були розмальовані соковитими ямами. Все це, безсумнівно, вказувало на бідноту нашої країни. Але для Анни та Бенедикта мали якийсь український колорит. Звісно, обоє людей хотіли, щоб все це змінилося, щоб країна розвивалася і щоб обличчя людей були безтурботними, але вони також знали, що для цього потрібен час. І що в ньому такого особливого? не розуміла Ліза. Люди, відповіли Бенедикт і Анна в унісон, одразу ж засміялися, а потім перетнулись поглядом, у якому читалося Вау, ти думаєш так, як і я. Це справді було так. Ті двоє думали практично однаково і разом з тим були абсолютно різними людьми. Люди. Ось, що їх вабило в цьому місті. Та взагалі у всій країні. Люди, які щодня крокували тими вулицями, у кожного з яких була своя ціль. Їх вабило те, що ці люди прагнули жити краще, що сірі реквізити цього міста не могли забрати у них прагнення до кращого. Сяючи очі тих людей засліплювали і ями на дорогах, і різноманітні примітивні вивіски реклам, і потріскані стіни будинків. Коли дівчата привели Бенедикта до зміїного шляху, хлопець запримітив широку-широку річку і два її береги, всіяні бетонними блоками будинків. Ті два береги з'єднував узенький міст, викрашений у темно-зелений колір, він справді нагадував якусь довгу гіганську змію, а низько під мостом, спокійним потоком, бігла ріка. Її вода здавалася незворушною і зовсім нерухомою. Якби вдалині не виднілись якісь багажні судна, Бенедикт подумав би, що то внизу асфальт свіжесенький та гладесенький, у якому мов у церкалі відбивається сонце. Ось там, раптом мовив Аліза показуючи на середину моста. «Вони там, ходімо!» Трійця перейшла дорогу, вийшла на тротуар і попрямувала до невеличкого натовпу, який зібрався посередині моста. «Бенедикте!» – звалася Анна. «А ти знаєш, чому цей міст називають зміїним шляхом?» «Ну, тому що він схожий на змію?» «Ні», – усміхнулася дівчина. «Від самого початку, коли тільки його побудували, Міст був світлих відтінків, також він мав іншу назву, яку до нашого часу вже давно забули. Та однієї ночі міст змінив свій колір, уявляєш? Як це так? Не знаю, просто взяв та й за одну ніч змінив колір. Став темно-зеленим, мов зміїна шкура. Але найдивнішим і наймістичнішим було те, що архітектора, який робив план будівлі моста, Зранку, коли міст змінився, знайшли мертвим. Ого, вразився Бенедикт. Слухай далі. Ще більше заінтригувала Анна. Лікарі виявили, що чоловік помер від отруєння, а саме від зміїної отрути. Уявляєш, у нас в Україні зміїна отрута. Не може бути. Може, кивнула дівчина. Забобонні люди кажуть, що тим мостом чоловік перейшов у інший світ, і відтоді його називають зміїним шляхом. «Дуже цікава історія», – признався Бенедикт. «Закінчуйте», – мовила Ліза. Новоспечені знайомі наблизились до зграйки джамперів, біля яких було повно мотузок і якогось порядження, схожого на альпіністське. «Я, звісно, перепрошую», – нахмурився м'язистий хлопець, коли підлітки розповіли йому, що вони хочуть зробити. Але вам є вісімнадцять? Щось мені не віриться, що цьому юнаку є. Джампер вказав на Бенедикта. Дійсно, хлопець був худим і не надто вже високим, через що здавався восьмикласником. Звісно, є! Майже викрикнула Анна. Вона одразу зазирнула у свій рюкзак, а за мить вийняла звідти паспорт і вручила м'язистому юнаку. Він хвилину його розглядав і промовив до Бенедикта та Лізи. А як щодо вас? Вони мої родичі, натомість відповіла Анна. Приїхали на кілька тижнів у гості, тож паспортів у них нема. Але їм теж є 18. Ви не ще старші за мене, повірте. Кілька секунд молодик сумнівався, потім знизав плечима. Ну що ж, уся відповідальність в разі чого лежатиме на тобі. Анна Володимирівна, усміхнувся він. Звісно, усміхнулася Анна. Дякуємо. Ну що ж, думайте, хто стрибає першим, і підходьте до мене, сказав Джампер і відійшов до колег. Дякую, мовив Бенедикт до Анни. За що? Здивувалася та. Вам нема вісімнадцяти? Ех, я не знала, удавано засмутилася. Бенедикт і Ліза розсміялися. Бенедиктві випала честь стрибати першим. Коли джампери закріпили на ньому спорядження, хлопець страшенно побілів. Він хотів стрибнути, та нічого не міг вдіяти зі своїми панічними думками. Він страшенно боявся того, що може статися. «Можливо, ти передумаєш?» – поглянув на нього м'язистий хлопець, який вовтузився з пасками безпеки. «А то ти щось зблід». Можливо, прийдеш завтра чи іншого дня? Ні, втрутилася Анна. Він стрибатиме. Бенедикт мовчав. Він тамував у собі шалений страх. Коли він дивився вниз, йому крутилося у голові. Висота була приголомшлива, а внизу спокійна і тиха вода річки. Мені і справді страшно, признався хлопець. А чого ти боїшся, Бенедикте? Здивувалася Анна, що розіб'юся, що мотузка розірветься, і моє тіло розплющиться об воду, що загину врешті-решт, що помру. «Оближ, Бенедикте!» – відповіла дівчина. «Всі люди помирають. Коли ти падатимеш, повір, відчуватимеш такий кайф, що не шкода буде загинути. Тобто ти зрозумієш, що це дрібниця». М'язистий хлопець поглянув на дівчину, мов на божевільну, а Бенедикт нервово посміхнувся і промовчав. Він прекрасно знав, що всі люди помирають, але йому не хотілося померти завчасно, коли він іще не встиг насолодитись усіма принадами, а то і бідами життя. Та попри весь свій панічний страх, хлопець і не думав передумувати. Бо як іще, окрім як ризикувати, пізнавати життя? До того ж, усе безпечно. Це простий стрибок з моста на метузці. Нічого страшного не повинно статись. Ну що ж, тоді на рахунок три. Один, два, відраховував джампер. Три. Бенедикт відштовхнувся від краю моста, відпустив перила, стрибнув. Йому це нагадало ковток джерельної води в спекотний день. Світу навколо нього не було. Був тільки він, падіння, його емоції і адреналін. Вітер дув у його обличчя, з вуст ринув крик, якого він навіть не чув. А в душі робився якийсь переворот, якийсь шалений вибух. Бенедикт був щасливим, бо нічого в той момент не було важливим, крім емоцій, які він зараз проживав. Абсолютно нічого. Усе це тривало вічність, а потім ривок, світ знову з'явився, а відчуття свободи знову віддалялося і віддалялося, ніби він пірнув у неї, а коли падіння закінчилося, почав виринати. Саме так хлопець хотів прожити своє життя, ніби це одне довге падіння з моста. «Ну як?» – допитувалася Анна, коли хлопця підняли на міст. Він був сам не свій. Його досі тримало неймовірне відчуття. Ейфорії, щастя, страху. Люди навкруги сміялись, досвідчені скакуни з розумінням дивились на нього. Алізі і Анні не терпілося і собі це пережити. «Ну як тобі? Страшно? Ти так кричав!» – усе допитувалася дівчина. «Я... це... це неймовірно!» – нарешті видушив із себе якісь слова Бенедикт. У погляді Анни читалися розуміння і шалена цікавість. Дівчина одразу кинулася впрошувати Лізу, щоб та поступилася чергою, і вона змогла стрибнути наступною. Ліза трохи сумнівалась, бо їй теж картіло пережити те неймовірне, про яке казав Бенедикт. Та все ж таки вона погодилась і наступною стрибнула Анна. «Дякую», – сказала вона подрузі і одразу поспішила до хлопців. Щоб ті прикріпили до неї спорядження «Справді, все так класно?» Спитала Ліза Бенедикта «Неабияк», кивнув хлопець «Це було круто! Ми це зробили! Я не вірю, що ми це зробили! Ми так кричали! Це було так класно!» Ліза, Анна і Бенедикт відходили від моста І ділилися враженнями про свій вчинок Усі були на емоціях, щасливі й з усмішками на обличчі «Дякую вам, що провели до моста», – сказав Бенедикт, і розділили такий хороший момент. «Нема за що», – усміхнулася Анна. «Повір, ми теж були раді з тобою поспілкуватися і все це пережити». Трійця зупинилася на роздоріжжі. Одна з дівчат до домівок, а друга – Бенедикта до автобусної зупинки. «Це для мене справді щось незвичайне», – признався хлопець. «Ще два дні тому я про таке і мріяти не міг. Не повірив би, що зроблю таке». Дівчата засміялися. «Ну, тепер знаєш, що це зовсім не страшно», – промовила Ліза. «До зустрічі, Бенедикте», – сказала Анна. «Я не часто буваю в пансіонаті, але коли там буду наступного разу, обов'язково до тебе навідаюсь». Кілька секунд усі стояли мовчки і дивилися одне на одного а потім дівчата рушили у свій бік. «До зустрічі!» Пошепки повторив Бенедикт, та дівчата його, напевне, вже не почули. З кожним кроком, якими дівчата віддалялись від хлопця, все чутнішим ставав його пульс. Ці короткі дві години, які він провів з незнайомками, були прекрасними і легкими, а тепер вони йдуть геть до своїх домівок і справ. А він буде для них лише чудернацьким хлопчиною і дивним збігом обставин. Але він не хотів ним бути. Йому було приємно з ними проводити час, тож він хотів іще. Він хотів знати, що побачить їх. І то не тоді, коли Ярина викличе Анну її замінити, а тоді, коли йому захочеться. Для нього наступний крок був страшнішим за крок з краю моста. Він ніколи цього не робив. Він ніколи не робив перших кроків до дружби. Може, саме через це у нього, крім Артема, їх і не було. Хлопець поборов себе і кинувся наздоганяти дівчат. «Стривайте!» – кричав він. Вони повернулися, на їхніх обличчях сяли усмішки. «Знаєте, я тут подумав, я новенький у цьому місті. Знаю, такі, як я, часто просять у вас номер телефону. Але я подумав, може, ось, перебила Анна, простягаючи клаптик паперу з цифрами свого номера телефону. Бенедикт здивувався, бо дівчина ніби знала, що він їх наздожене. А ще його здивував її погляд. Він був якийсь... «Ти мене зневажаєш?» – прочитав її погляд Бенедикт. «Я тобою пишаюся», – відповіла Анна. «Пишаєшся?» «Ти набагато сміловіше, ніж думаєш, Бенедикте, і ти не невдаха!» Промовила вона, усміхаючись і дивлячись на його рюкзак. Далі було мовчання. Дівчина віддала хлопцю номер телефону, і вони з подругою пішли геть. Бенедикт іще півхвилини стояв, обдумуючи її слова. Врешті усміхнувся і рушив до автобусної зупинки. Третій крок на зустріч вітру – любити. Наступного дня до мами Бенедикта завітала її сестра Діна. Яна, так звали Бенедиктову маму, заварила чай, і вони сиділи з сестрою на кухні, мило про щось бесідуючи. Разом з малиновим ароматом чаю по кухні розтікалася туга, бо останні кілька діб Яна плакала і сумувала. Її маленький хлопчик пішов з дому. Її гризли думки. Де він? Що зараз робить? Чи голодний він? Чи має він де поспати? Десь там, її маленький хлопчик, абсолютно самотній у такому жорстокому світі. Жінка кілька разів клялась про це не думати. Кілька разів переконувала себе у тому, що її син знає, що робити. Вона знала, що він заслуговує на те, щоб сам керувати своїм життям. Але все ж він був її маленьким хлопчиком. Вона не могла про нього не думати. І кожного разу, як згадувала, по її шкірі проносилися сотні мурашок. Це був материнський, непідвладний розум у страх за сина. Він стільки пережив. Вона просто повинна у нього вірити. Але попри всю віру і знання, що так має бути, її материнське серце країлося щоразу. Як вона проходила повз його порожню кімнату Дуже смачне печиво Мовила Діна Відкушуючи, здається, вже вп'яте Сама готувала Та ні, призналася Яна Сусідка принесла Діна сірбнула чаю І кинула на сестру пронизливий погляд Під очима Яни були сині кола Погляд порожній А все сьогоднішнє чаювання Вона мовчазна Перекидається тільки необхідними репліками Діна одразу знала, що тут щось не так. Вона завжди знала, коли її молодша сестра сумувала. Та жінка не могла ніяк наважитися запитати. І коли так і не знайшла делікатних слів, спитала прямо. З тобою все гаразд, виглядаєш засмученою. Ти про що? Звісно, зі мною все гаразд. Яно кинула поверх своїх окулярів погляд Діна. Кажи, що з тобою? Якусь мить Яна ще трималася і мовчки дивилася на сестру, потім обличчя її скривилося, а з очей бризнули сльози. Діна одразу поклала надкушене печиво на стіл, схопила печку серветок і підбігла до сестри. Що таке? Що сталося, люба моя? обіймала заплакану сестру Діна. Бенедикт! Він. Він хапала ротом повітря Яна. Діна неабияк стурбувалася. «Що з ним?» Він пішов з дому. Взяв кілька речей, написав прощальну записку і пішов. Діна відпустила сестру і з подивом на лиці сіла на сусідній стілець. Кілька секунд у її голові вирував ураган різноманітних думок. «Я не знаю, що сказати, Яно», – промовила вона. «А коли він пішов? Куди він подався?» Звичайно, він нам цього не сказав, Діно. Зник він у день весілля твоєї доньки, обурилася Яна. Він просто пішов собі, та й усе. Божевілля якесь. Усе його життя божевілля, Діно. І що ви думаєте робити? Ти ж знаєш, як це небезпечно, промовила Діно. Ви повинні щось робити. Шукати його, піти в міліцію. Його потрібно знайти. Думаєш, з мокрілим поглядом поглянула на сестру Яна. Звісно, я так думаю. Ти хочеш і далі плакати і мучити себе страшними здогадками? З кожним днем може статись багато чого поганого, а з ним тим більше. Ти це прекрасно знаєш. Дійно, спробувала заспокоїтись Яна. Я не плачу через те, що не Тобто, і через це теж. Більше моїх сліз проливається через те, що я люблю його. Ми могли йому допомогти в усьому. Він хотів почати нове життя. Він міг нам сказати. Ми з татом йому допомогли б і у цьому. Підтримали б. А він вирішив покинути нас і жити так, як він собі задумав. Знаєш, яке ми маємо право йому це забороняти? Він що, має до кінця життя сидіти вдома? І спілкуватися тільки зі мною і з батьком? Що? Здивувалася Діна Я правильно розумію Ви і не думаєте його шукати? Яна категорично захитала головою О боже! Жахнулася Діна Ти хоча б розумієш Що можеш уже ніколи його не побачити Розумію Сумно мовила Яна і знову заплакала Це рішення було тяжке але це найкраще, що вона могла дати своєму синові – свободу. Вона добре знала, що син обожнює цей світ, тож не дати йому права з ним познайомитись вона не мала. Він там, у великому світі. Зовсім один. Але знову ж таки, це його вибір. За певний час Діна прийняла таку правду і, можливо, навіть зрозуміла її. Коли вона вже зібралася йти додому, на останок зайшла в Бенедиктову кімнату Всі речі в ній були акуратно поскладені Ліжко ідеально заправлене А біля нього, на підставці, стояв синтезатор Фотографії, де він з батьками, стояли на полицях серед числених книжок Чорнявий хлопчина з голубими очима Її племінник Тепер вона за ним сумувала Жінка ніколи не показувала племіннику, що любить його для неї Бенедикт завжди був малим хлопчаком, який бігає по столами на кожному сімейному святі. В них ніколи не було близьких стосунків, та зараз, коли він щез, вона відчувала до кори сумління, що не показувала своєї любові до Бенедикта. Він як-не-як частина її родини, він син її сестри, і вона дуже непокоїлася про те, що зараз з ним. «Надіюсь, ти знаєш, що робиш, Бенедикте!» Дивлячись на одну з фотографій, промовила Діна. Поправила кучеряве каштанове волосся і вийшла з кімнати. А тим часом у пансіонаті пані Ярини у вітальні зібралися майже всі жителі. Це було вкрай рідко, бо кожен, хто тут жив, мав роботу, на якій працював майже весь тиждень. Але так склалося, сьогодні було якесь державне свято і всі вони відпочивали від щоденної праці, сидячи і спілкуючись у вітальні. Двоє жінок дивилися телевізор. Це були дві тридцятирічні сестри-близнючки, які приїхали до цього міста через кар'єру. Їм колись запропонували хороші місця в якійсь фірмі, і вони не роздумуючи погодились, бо це була дуже перспективна робота з можливістю професійного росту. Та ось, Уже цілих два роки вони ледь зводять кінці з кінцями, ніякого підвищення не було, і, як вони казали, навіть ним і не пахло. Попри свою замкненість, Ярон мав медичну освіту, проте його робота теж не приносила ні високих доходів, ні задоволення. Ніхто так достовірно і не знав, ким він працює, але пані Ярина здогадувалася, що він був простий ветеринар у якійсь дешевій клініці. Бо завжди, коли він повертався в пансіонат, від нього шалено тхнуло і далеко не квітами. Зараз він стояв у вітальні біля вікна і, як завжди, виглядав її. У вітальні біля шафи з книжками, у м'якому кріслі також сидів старенький силуватий пан. Його теж рідко можна було зустріти тут, бо він також кудись зникав. Наскільки Бенедикт чув від інших жителів, того пана вигнав з дому власний син. Старенький оселився тут. І хоч уже на пенсії, влаштувався в якійсь школі викладачем зарубіжної літератури. А останню з мешканців цього пансіонату звали Євою. Це була 21-річна дівчина, яка приїхала сюди, щоб стати художником. Вона мала коротке, світле волосся і абстрактне татуювання ззаду на шиї. Проте світ, який вона узріла в цьому місті, виявився не таким простим і світлим, як її амбіції. Звісно, дівчина не полишала своїх мрій, ходила на якісь курси художників і всяке таке, та поки що заробляла на життя офіціанткою в ненадто дорогому ресторані. І вона навіть зараз сиділа поряд зі стареньким вчителем літератури і малювала щось простим олівцем у великому зошиті. Усі ті люди жили в цьому пансіонаті довгий період, усі звикли одне до одного. Зараз усі займались хто чим, сиділи у вітальні, думали над своїм життям, переглядали шоу по ТІВІ. Усе це було в абсолютній тиші, аж поки до вітальні не зайшли пані Ярина та Бенедикт. Жінка зранку прийшла в хлопцеву кімнату, запропонувала, чи то пак наказала, йому познайомитись із іншими жильцями бо інша така нагода в нього випаде ще не скоро. Хлопець одразу відклав зошита, у якому писав вірш про свої вчорашні емоції, і пішов з Іриною у вітальню. Знайомство з жильцями пансіонату теж неабияк вразило Бенедикта. Скільки доль об'єднав цей будинок? Для хлопця це було щось незвичайне, щось, про що він раніше і не здогадувався. Тільки зараз до нього дійшло що таких пансіонатів по Україні та і по цілому світові дуже багато. Дуже багато і таких доль. Це пригнічувало і водночас навіювало якесь усвідомлення грандіозності нашого світу. Абсолютно всі ставили йому якісь запитання. І він, знаючи, що це може обернутися зривом його плану щодо нового життя, був абсолютно відвертим. «Я втік з дому», – мовив хлопець, коли старий викладач Любомир, так його звали. Запитав до його батьки. Вони теж не знають, де я. Я просто взяв кілька речей і зник з дому. Але не переймайтеся, додав Бенедикт, коли помітив тривогу присутніх. Вони мені довіряють. Думаю, вони мене не шукатимуть і в поліцію не подаватимуть про розшук. Я теж колись втекла з дому, озвалася художниця Єва. Але прийшов момент, коли я була змушена їм розповісти, де я. Думаю, у тебе теж буде такий момент. Бенедикт нічого не відповів. Він знав, що коли прийде такий момент, тоді він про нього подумає. Зараз це без сенсу. А ти маєш якісь уподобання? Спитала Єва. Звісно, маю. Усміхнувся Бенедикт. Музика. Поезія. І, скажу дещо банальне, люди. Люди? Ну, так, люди. Дуже дивні створіння. Всі різні. Всі зі своїми таємницями. Всіх потрібно розгадувати. А це доволі цікаво. «А читати любиш?» – спитав Любомир. «Звісно, люблю. Це не люблять лише ті, хто цього не робив. Геш?» – знову усміхнувся Бенедикт. Його завжди дивував сам факт таких запитань. Йому це здавалося... Рівнозначним до запитань Ти любиш дихати? Любиш смак води? Ти, до речі, можеш брати Будь-яку з цих книжок Тільки не забудь покласти назад Бо Ярина має список Де всі записані І якщо котрась пропаде Вона всіх нас приб'є Прошепотіла на вухо Бенедиктові Єва О, дякую, це дуже класно Мовив Бенедикт І з кристим поглядом Дивлячись на полиці з книжками для нього це був неабиякий скарб і джерело натхнення. Знайомство протривало майже годину. Бенедикт обговорив з Любомиром кілька книжок, які вони обоє читали. Порозмовляв з Євою про її малюнки, які вона чомусь іще не наважилась йому показати. Трохи поговорили про спільні теми. Хлопця найбільше вразило те, що спілкування було дуже простим. Ніби він був знайомий з цими людьми все життя. Це якось додавало впевненості у тому, що він там, де має бути Що він з тими людьми, які повинні бути навколо нього Хоча це можна назвати приємним додатком до життя в пансіонатах Тут або покинуті, або неординарні, або вільні люди Ось чому і спілкування з ними – вільне Після всього хлопець взяв одну книжку з полиці і вирушив до себе в кімнату там він запримітив недописаний вірш. Бенедикт сів на стільчик і взявся дописувати. Згадав стрибки з моста, спілкування з Анною. Згадав емоції, які вкладав у вірш на початку. Та не міг сконцентруватись. Тепер його переповнювали інші відчуття. Він перегорнув сторінку зошита і почав писати вірш, присвячений мешканцям цього пансіонату. Він написав вірш про людські долі про віру в краще, про незламність, про те, що вибір лише за нами. Щось красиве і світле можна побачити навіть у найтемніших речах. У одної жіночки були милі три дитяти, для всіх богатирі, а для неї янголяти. Один янгол десь загинув, на війні здається. Усі думали заплаче, а вона сміється. Другий у свої крила малій дівчинці віддав. Жінка знову не тужила. Син когось урятував. Що мені тужити, каже. Я молюсь за них. Два сини герої в мене. Не буває лих. Лихо визнала тоді, коли третій син попрощався у воді, бо не знав краси. Лихо визнала отак, але не тужила. Красу бачила в усьому бо нею світила. Наступні тижні для Бенедикта були просто казковими. Він не міг повірити, що лише раз ризикнувши добився такого життя, якого хотів. Він не переймався майбутнім, жив лише теперішнім моментом, знав, що скоро закінчаться гроші, що потрібно буде їх десь заробляти, та вирішив, поки вони ще є, про це не думати. Бенедикт мав те, про що мрія кожна, Сімнадцятилітня людина мав свободу від батьків, хороше спілкування і два навушники у вухах. Найпершою метою його втечі з дому було перенесення в своє життя більше чарівних моментів, таких як стрибок з мосту чи як нові знайомства. Бенедикт усе життя був дуже скромним, ніколи ні з ким не спілкувався, а насправді ж той процес йому неабияк подобався. Він, як виявилося, любив відкривати для себе нових людей. Зі дзвінком до Анни він не затягував спеціально для цього придбав собі нову сімкартку, а коли набирав її номер, ловив себе на тому, що пальці абсолютно не слухаються. Таким великим бажанням було поспілкуватися з нею, та коли він почув у трубці її голос, на його обличчі розпливлася усмішка Алло, привіт. «Це Анна Володимирівна?» «Бенедикте! А я думала, що ти вже не зателефонуєш!» – впізнала дівчина. У слухавці чулась якась музика і чийсь не надто талановитий спів під пісні Майлі Сайрус. «Хто це там співає?» «Та це Ліза бешкетує!» Дівчата були в Анни вдома, в її кімнаті. Тут вони проводили більшість вільного часу. Ділились таємницями і розмовляли про хлопчаків. Саме тут Ліза забувала про всі свої комплекси. Навіть зараз вона стрибла по кімнаті, виконуючи різні танцювальні па, хоч вони в неї виходили доволі смішні та незграбні. Проте тут, у цій кімнаті, Лізі було начхати на свою незграбність і зайву вагу. Їй було начхати на все. Чи не свободою ми називаємо таке відчуття? Слухай, Бенедикте, мовила Анна. У мене завтра день Янгола. Я, Ліза і ще двоє наших друзів ідемо на пікнік. Не хочеш приєднатися? Я буду рада тебе бачити. О, е... Ой. Хлопець так розхвилювався, що випустив із рук трубку. Анна почула тільки гучний гуркіт. Аж зіщуїлася і відвела телефон від вуха. «Бенедикте, алло, все добре?» «Так, я вже тут». Швидко мовив Бенедикт, підіймаючи телефон. «Та як?» «Добре. Я прийду. Звісно. Тоді давай завтра о шістнадцятій біля зміїного шляху. Гаразд? Ти вже знаєш, де це». «Гаразд», – відповів Бенедикт. Телефонна розмова закінчилася. Двоє підлітків відклали телефони, а їхні обличчя світилися дивними, задумливими посмішками. «Ти його запросила?» Вражено запитала Ліза. Вона аж припинила танці і сіла в комп'ютерне крісло. Її здивований погляд зупинився на Анні. «Ти його знаєш лише...» те, що я говорю, ти його навіть не знаєш!» «Але хочу взнати...» Засоромилася подруга. «Все, замовкни!» Наступного дня панувала прекрасна погода. Немов кораблі в спокійному океані, в небі плавали великі білі хмари. Інколи Весь той небесний спокій розрізала біла лінія, сліди літака, який прагне кудись за обрій. Рівно о 16-й, під тим красивим небом, Бенедикт з причесеним, наскільки це можливо, чорним чубом, у футболці з емблемою Бетмена чекав на компанію Анни біля моста, який кілька днів тому їх познайомив. У руках він мав квітку, яку зірвав по дорозі сюди. Він не знав, як ця квітка називається, але для нього це було неважливим, бо дивлячись на її сині полюстки, він бачив у них посмішку Анни. У якийсь дивовижний спосіб він знав, що дівчині вона сподобається. Крім квітки, він приготував дівчині книжку, яку взяв з собою з дому. Це була збірка віршів Аліни Костенко «Річка Геракліта». Ця книжка багато разів його надихала. І він надіявся, що Анна – одна з тих людей, які теж зможуть оцінити шарм прекрасних рядків. Звісно, він підозрював, що вона не любить читати. Але ж вона сама сказала, що цього не люблять ті, хто цього не робить. Отож, він мав надію, що вона, бодай, спробує і їй сподобається. Минуло якихось 10 хвилин чекання, і Бенедикт помітив компанію друзів які під великим букетом різнокольорових повітряних кульок переходили дорогу. Ліза і Анна були в літніх сукнях і весело йому махали вільними від пакетів руками. А біля них ішли також двоє незнайомих хлопців, років так по 18 кожному. «Привіт, це тобі», – мовив до Анни Бенедикт, коли вони підійшли. «Бажаю хороших друзів і багато незабутніх моментів. Вітаю!» Він обійняв Анну, а та взяла подарунки. Спочатку дівчина понюхала квітку, а потім подивилася на книжку. «Вау!» – вражено мовила вона. «Книжка! Якщо чесно, ти перший мені даруєш книжку! Дякую! Даю слово, що прочитаю!» Дівчина ще раз обійняла хлопця. Він відчув запах її парфумів. І був ладен померти. Він вірив кожному її слову і був дуже радий, що їй сподобався подарунок. Немає за що. До речі, знайомся, звернула увагу на своїх друзів Анна. Це Макс, мій однокласник і найкращий друг. А це Бенедикт. Анна вказала на високого русого хлопчину. Він мав квадратні окуляри і був дуже худий. Правда, не настільки, як сам Бенедикт. Волосся сповзало йому на очі, а під носом сяяла якась дивна, Дещо крива усмішка. Радий познайомитися, мовив Макс і потиснув Бенедиктові руку. А це Пилип, вказала вже натовстішого хлопця Анна. Пилип був у широкій спортивній кофті з емблемою Динамо, через що дуже здивував Бенедикта. На вулиці була страшенна спека. Хлопець побачив у Пилипові дещо схоже на лізу. Якусь сором'язливість, мабуть, через ту саму зайву вагу. Мав чорне-причорне волосся і родимку на лівій щаці. «Дуже приємно», – мовив Бенедикт. «Це, до речі, мій брат», – підтвердила Бенедиктові здогодки Ліза. «Але ти, мабуть, і сам здогадався». «Кльова футболка», – усміхнувся Пилип. «Кльова кофта», – натомість сказав Бенедикт. «Футболіст?» Скоріше ботан», – виправив Макс. «Боїться показати своє сельце навіть літом». «Замовкни!» Буркнув Пилип і жартома штовхнув друга в плечі. «Та нічого, в тому вести! Перестань, ай!» Засміявся Макс і Пилип нарешті розслабився. За півгодини підлітки сиділи у великому дерев'яному човні, до якого прив'язали повітряні кульки, і пливли за хвилями кудись, куди веде річка. Все це спланував Макс, бо коли компанія прийшла повз берега до довгого бетонного причалу, там уже стояв якийсь чоловік з наготованим для дітей човном. Максиме тільки обережно зрозумів, мовив власник човна, коли поплаваєте, прив'яжеш його до цього кільця і не забудь замкнути на замок, добре? Ключі відеси потім. Добре, звичайно. Все зроблю. Не переймайтесь. Дякуємо. Бенедикт одразу зрозумів, що Макс – серце цієї компанії. Він багато говорив, влучно жартував і був абсолютно без комплексів. А крім цього, того дня Бенедикт зрозумів ще дещо. Як це – бути в компанії друзів? Вони пливли у тому човні, немов на якомусь острівку, що належав тільки їм. До бортів човна прикріпили повітряні кульки, через що здавалося, що він не пливе, а летить. У воді відбивалося небо, і це тільки додавало казкового настрою. «Ну що, бажаєте музики?» – запитав Пилип і, не чекаючи відповіді, потягнувся в глибину пакета, котрого ніс. Човен уже відпливав від причалу, Макс висловав, та коли човен знайшов хвилі, хлопець поклав вислов човен, і вони продовжили свою повільну подорож. «А хто хоче випити?» – засміявся Макс і потягся до іншого пакету. За секунду він дістав кожному по банці пива. Бенедикт дещо засоромився, бо ніколи ще не пив алкоголю. Проте не відмовлявся. Нове життя, нові правила. І до того ж, йому сподобався стан легкого сп'яніння, в який він потрапив того дня. Що вмикать, Ань? Вовтузився біля портативної колонки із свого телефону Пилип. Як завжди, Бастіла можна. Усміхнулася Анна і за секунду зазвичала хороша музика. Бенедикт ніколи не чув про цю групу та, почувши перші ноти, зрозумів, вона йому теж до душі. «То вип'ємо за прекрасну Анну і за її, янгола-хоронителя, щоб він завжди тебе охороняв і піквувався, коли це не можемо робити ми!» Урочисто мовив Макс. Усі закричали «Ура!» та «Вітаю!» і випили. Музика була божественною. Анна сиділа поряд із Лізою і сяяла від щастя. Це був незабутній день Янгола для Анни. Вона була зі своїми друзями, в хорошій атмосфері, серед хорошого пейзажу. Це були щасливі години. Їй подобався Бенедикт. Вона це зрозуміла, коли вперше його помітила. Не тоді, коли він до них підійшов, щоб запитати дорогу до моста, а ще тоді, як він розгублено відчинив двері пансіонату, наперед постукавши в них. Він її чимось притягував, і їй було цікаво дізнатися, у чому той магнетизм. Їй здавалося, що він випромінював якийсь затишок, а в його очах вона була ладна втонути. – Бенедикте, а з ким ти сюди приїхав? – запитала вона. Усі вже пили по другій банці пива і релаксично лежали на лавках човна, Делікатно спираючись одне на одного. «Сам», – кивнув Бенедикт. Я сказав батькам, що хочу пожити сам, і вони мене відпустили у вільне плавання. «Нічого собі», – втрутився Макс. «І що думаєш робити?» «Не знаю. Жити, напевно». «Як це так? Просто жити? Без жодної мети?» «А хіба це не мета? Спробувати чим більше в цьому житті?» Жити хіба не мета?» «Тьфу!» – Макс аж випростався. «Жити без мети – не в кайф. Можна, звісно, але це без сенсу». «Ну, добре, а в тебе є мета?» – запитав Бенедикт. Кілька секунд усі мовчали, а потім засміялись. Бенедикт не розумів, у чому річ. «О, в нього величезна мета!» – озвався, відсміявшись Пилип. Він мріє, щоб його танець побачила вся країна. «Нормальна мета», – обурився Макс. «Я затанцюю так, що світ цього ніколи не забуде». «Що? Ти танцюєш?» «Танцюю», – мовив хлопець. «І це моя мета – робити те, що приносить задоволення. І в той самий час творити мистецтво. А жити без мрії. Що це за життя таке?» То він і каже, що його мрія – спробувати все в житті. Втрутилася в дискусію Ліза. Він і так усього не спробує, буркнув Макс. Можна і по дорозі до мрії, напробуватися багатьох речей. Так хоча б буде сенс. Бенедикт нічого не відповів. Він розумів, що хлопець має рацію. Але також він розумів, що особисто для нього найбільша мета – добре прожити своє життя. Звісно, в нього є мрії, пов'язані з поезією чи з чимсь іншим. Але всі вони тліють порівняно з бажанням наповнити своє життя незабутніми моментами. Він не продовжував дискусію, бо добре розумів і Максову точку зору. Ну все, припиніть. Скільки людей, стільки і вірних думок, як прожити своє життя. Озвалася нарешті Анна. Краще скупаймось. В усмішках п'ятьох підлітків відбивалося яскраве сонце тодішнього дня, вони стрибали з човна у воду, і це їх окриляло, хлюпали одне на одного водою, і це робило їх щасливими, вони сміялися, мов на віжені, і їм заздрив весь світ. Не купався лише Пилип, який сидів на човні у своїй спортивній бості і керував музикою, хоча всі бачили, що він не нудьгував. Після четвертої банки пива хлопець відчайдушно наспівував пісні, а на деяких моментах не міг стриматись і витанцював на човній запальні танці. «Тобі теж треба ходити на уроки танців», – сміявся з нього Макс. «Твої викладачі тільки зіпсують мій талант», – відповідав Пилип і нарізав далі. Бенедикта потішив той факт, що Ліза тепер його абсолютно не соромилася. Як то було в перший день їхнього знайомства А це означало лише одне Вона приймає його Вони всі його приймали Це в нього викликало легкий подив і любов до життя Коли купання завершилося, Макс запропонував усім повернутися до причалу Прив'язати човен і піти кудись у центр І там іще розважитись Усі були не проти Та от Анна запропонувала Бенедикту Протися до причалу по набережній, той не відмовився. Вийшли вони на берег абсолютно мокрі, бо купалися в одязі, проте абсолютно щасливі. Бенедикту подобалось дивитися на Анну, а їй на нього. З волосся і одягу капало, а зверху припікало гаряче сонце. «Нічого, поки прийдемо, все висохне», – промовила Анна. «Ви там не затримуйтесь», – кричав із човна Макс. Бенедикт крикнув, що не будуть. У тебе прекрасні друзі. признався Бенедикт. Дивлячись, Дивлячися кудалині, посеред річки вони пливуть у бік причалу. Вони йшли по набережній алеї, мокрі й босі, бо взуття залишилося у човні. Інколи перехожі кидали на них здивовані погляди, але їм було начхати. Ти їм теж дуже сподобався, Бенедикте. промовила Анна. Пили б далеко не перед кожним. Ось так скаже Ніє. Думає ще трохи, і він не засоромиться перед тобою скинути свою кофту. Хлопець засміявся. А ти як думаєш? Раптом почав Бенедикт і чомусь зупинився. Дівчина зупинилася біля нього. Потрібно мати мету в житті. Знаєш, це справа кожного, на що витратити своє життя. Проте грішно, якщо в тебе є якісь мрії, а ти їх ігноруєш і переконуєш себе, що їх нема. Ти ж по-справжньому не будеш насолоджуватись моментами, якщо там, у твоїй душі, плаче якась заповідня мрія, навіть якщо ти житимеш насиченим життям. Бенедикта знову вразили слова дівчини. Вона говорила все, що він відчував. У нього було враження, що вони знайомі сто років, і вона знає його краще, ніж він сам. А також, я думаю, Бенедикте, Продовжила Анна, що всі найкращі моменти треба з кимось ділити. Вони порожні, якщо їх проживаєш у самотності. З цього виходить, що для мене найголовніше – це близькі люди, це друзі, це кохання. Найбанальніший момент життя може стати незабутнім, якщо ти ділиш його з кимось тобі дорогим. От чим тобі некрасивий момент? Хлопець подивився навколо. Він зрозумів її і усміхнувся. Її очі блищали. Вологе волосся роздмухував вітер. «Ти абсолютно права», – промовив він. «Надіюсь, я стану тобі не гіршим другом, ніж Макс, Ліза чи Пилип». Дівчина усміхнулася. Вона вірила, що хлопець її зрозумів, та знала, що не до кінця. Вона не хотіла від нього дружби. Вона хотіла його поцілувати. Проте, подумавши, вона відвернула від нього погляд. Я теж на це надіюсь. Вони продовжили свою прогулянку вже з якоюсь іншою темою для розмови. Той день для Бенедикта був дуже веселим. А ще він його здивував. Бенедикт і уявити не міг, що знайдуться такі люди, з якими він зможе говорити на такі цікаві теми. Йому було сімнадцять. І людей завжди лякали його розмови про сенс життя. Та не цього разу. Коли він ввечері прийшов в пансіонат, на рецепції була пані Ярина. Вона одразу помітила, що юнак сяє від щастя. «Бачу, тобі місто прийшло до смаку», – буркнула вона. «Ще б пак», – буркнув хлопець. «Ну, спочатку солодкість, хлопче», – мовила вона, не відриваючи незворушного погляду від телевізору. А потім солоність. Не будьте такою песимісткою. Все буде добре, мовив він і пішов до своєї кімнати. А там він всунув собі у вуха два навушники, увімкнув лампу біля ліжка, взяв ручку і зошит, сів на ліжко, закутався в ковдру і почав писати під прекрасні білі хмари Людовіка Ейнауді. Це було прекрасне завершення прекрасного дня. Ти просто не дивись назад, друзяко. Бо там усе в крові й сльозах, Там все в болоті і гадах всяких, Позаду тільки шлях не вдах. Так, звідси ти сюди прибув, І звідси злинеш кудись далі, Усюди досвід ти здобув. Це найпрекрасніші медалі, Ти їх носи з собою скрізь, Іди із ними тільки прямо, А на минуле не дивись, Бо там нічого, тільки плями, і наперед не заглядай, там теж усе брудне та сіре. Для щастя тільки зараз май. Воно є чисте, світле і щире. Наступного дня Бенедикт і Анна зустрілися знову. Ще вчора Анна мовила Бенедикта на зустріч, за її правилами. Він пообіцяв підтримати будь-яку її ідею. То давай завтра зустрінемося. І повір, я змушу той день закарбуватися в твоїй пам'яті. Мовила дівчина, тільки робитимеш усе, що скажу. За любки не відмовлявся Бенедикт. Він якщо поправді трохи боявся того, що може придумати дівчина. А вона, якщо поправді, просто хотіла подарувати хлопцю ті незабутні моменти, за якими він так відчайдушно ганявся. Хоча її ідеї дійсно були трохи божевільні. Вони зустрілися біля старого пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Дощ просіювався, мов легкий сніжок, повільно та заспокійливо. Небо було сіре, мов вересневий туман. Анна була захована під парасольку, а Бенедикт – під капюшон своєї кофти. Дівчина чекала його рівно сім хвилин, а коли він все-таки з'явився в кінці вулиці, вона усміхнулася, і посмішкою розвіяла всю сірість того дня. На Бенедиктових вустах теж забущала усмішка, коли він побачив Анну. Хлопець одразу помітив, що дівчина щось тримає в руках. «Привіт! Це тобі!» мовила вона, простягаючи юнаку подарунок. «Привіт! Що це?» Він узяв у руки дарунок і зрозумів, що це новесенький рюкзак. «Сірий!» мов сьогоднішнє небо, чи мов відтінок її очей, а заду на ньому був зображений великий, жовто-блакитний тризубець. Хлопець був здивований. «Ніяких відмовок я не приймаю!» Одразу застерегла Анна. «Ти не невдаха, і ти його приймеш!» Бенедикт просто усміхнувся, а вона зраділа, бо добилася того, чого хотіла. «Скидай свій і віддаси мені!» мовила дівчина. На нього в мене інші плани. Не знаю, що сказати. Дякую. Нічого не кажи. Ледь чутно прошепетіла Анна і потяглась допомагати хлопцеві скидати шкільний рюкзак. Після того він його відкрив і почав перекладати речі. Хлопець одразу зрозумів, що дівчина не зводить погляду з цього процесу. Та діватись було нікуди. У старому наплічнику був лише плеєр з навушниками, дві ручки, і те, що він хотів приховати – зошит з віршами. Дівчина одразу зрозуміла, що це щось особисте, бо хлопець чим скоріше переклав його в новий рюкзак і одразу зиркнув, чи вона помітила його поспіх. А Бенедикт своєю чергою зрозумів, що Анна все зрозуміла. Та попри те обоє мовчали, ніяких пояснень і запитань не було. Ну ось, нарешті Бенедикт простягнув Анні свій порожній Розписаний рюкзак. Молодець, усміхнулася вона і повісила його собі на плечі. А тепер ховайся під парасольку. Йдемо. Він кивнув і зробив все, що говорила дівчина. Того дня на вулицях міста було мало людей. І навіть ті, що були, чим швидше хотіли заховатися від дощу в якесь приміщення. Неспішною ходьбою йшли під парасолькою тільки Бенедикт і Анна. Не розумію. «Чому вони всі так бояться того дощу?» – здивувався Бенедикт. «Він же невеликий, і вони не з цукру. А сам ідеш зі мною під парасолькою», – зауважила Анна. Хлопець різко зупинився. Він тримав парасольку правою рукою та раптом її відхилив, і маленькі крапельки почали падати просто на них. «Ай, Бенедикте! Бачиш, я не боюся його», – сказав хлопець. Добре, я тобі вірю, засміялася дівчина. Поверни парасольку. Хлопець повернув парасольку над їхні голови. Я йду під нею, бо ти попросила. Анна дивилася просто в його очі. В ній ніби щось йойойкнуло. Вона зненацька зрозуміла, що Бенедикт, сам цього не підозрюючи, випередив її. Того дня вона повинна була подарувати йому незабутні моменти, та ось він так просто, сказавши кілька слів, подарував їй їх раніше. Вони дивилися одне на одного кілька довгих секунд, аж раптом приїжджа машина облила їх водою з калюжі, Вони заойкали і відразу відскочили. Анна думала, що ця машина запобігла їхньому поцілунку, а Бенедикт, що вона просто їх облила. «Все нормально?» – спитав хлопець. І не здогадуючись, про що щойно думала дівчина. Так, відповіла вона, просто образливо мати парасольку і все одно намокнути. Пусте, спробував заспокоїти її Бенедикт. Зате знаєш тепер, що боятися нічого, бути мокрим не смертельно. То може ну її, підморгнула Анна. Може геть парасольку? Бенедикт секунду думав, що дівчина жартує а потім повільно почав складати парасольку, а склавши, зрозумів, у чому річ. «Та дощ уже майже перестав», – засміявся він. А я думав, «Чого то ти раптом стала такою хороброю?» Вона засміялася та раптом помітила, що наближається наступна машина, яка може їх знову облити. Дівчина схитрувала, і за кілька хвилин поряд з нею йшов уже двічі облитий Бенедикт. Точно не ображаєшся, що сама відійшла а тобі не сказала. – Боєш, звичайно, ні. Я ж не з цукру. Хлопець засміявся з власних слів. – Ми прийшли. – раптом промовила Анна. Вони зупинилися біля потрісканого будинку з занедбаними крамничками. Над їхніми головами тихо поскрипувала заіржавіла вивіска – перукарня, хвіст, жар птиці. Власне, літери тієї вивіски і кріпилися до якоїсь металевої птиці. Перукарня? Так, заходьмо. Дівчина зловила Бенедикта за руку і потягла за дерев'яні двері. Спочатку вони опинилися в маленькому коридорчику, де замість шпалер на стінах були приклеєні вирізки різноманітних зачісок з глянцевих журналів. А потім вони, власне, і зайшли в салон з великими дзеркалами і старими потертими кріслами. У куточку сиділи якісь дві дами з філіжанками кави із тоненькими сигаретами в руках. Бенедикт закашлявся від диму. Хлопець не розумів, для чого вони сюди прийшли. Зате розуміла Анна. «Ви відкриті?» – спитала вона у жінок. «Відкриті, відкриті!» – промовила одна з них. «Ви хочете підстригтися?» «Ні, ми хочемо пофарбувати волосся!» Жінки загасили сигарети і почали підніматися зі стільців. Ти хочеш покраситися? прошепотів до Анни Бенедикт. Ми хочемо покраситися, виправила дівчина. Хлопець кинув на неї здивований погляд і вже хотів було щось сказати, та їх почула перукарка. То ви обоє хочете пофарбувати волосся? уточнила вона. Так, обоє, відповіла Анна, а потім тихіше промовила до Бенедикта. Ти казав, що робитимеш усе. «Що скажу?» «Ну, не знаю», – сумнівався хлопець. «Ну, добре. Тільки спочатку витрусіть мокрий одяг, отам, на килимку», – різко промовила друга перукарка і вказала на килим біля порога. «А тоді вже сідайте у крісла». Крісла насправді були такі нещасні, що волога їх уже ніяк, катастрофічно, не змінила би. Проте підлітки перезирнулися. І покірно попрямували до килима, щоб трохи викрутити одяг, намочений водою скалюжі. За годину Анна і Бенедикт вийшли з хвоста жарптиці вже з абсолютно синіми пасмами волосся. Вони дивилися одне на одного і заходилися сміхом. Підлітки не вірили, що зробили це. Проте, дивлячись на Анну, Бенедикт розумів, що навіть цей дивний колір індиго їй дуже пасує. Він якось раптом побачив усю її красу і хоробрість. Вона була дуже красивою, а тепер з таким волоссям була якоюсь загадковою і гіпнотичною. «Ми божевільні!» – сміявся хлопець. «Чому в синій? Ти не могла придумати якийсь інший колір?» «Оближ, він за місяць зійде», – говорила Анна. Але вона теж була вражена. Зранку, коли вона планувала такий вчинок, це не здавалося таким дивним, як тепер. Вона це планувала, але була впевнена, що насправді на таке не наважиться. Ми божевільні, повторив Бенедикт. Ми справді божевільні, погодилася Анна. Але тобі справді пасує Бенедикте. Ти такий живий. На нас усі звертатимуть увагу. Нехай. Я для того це і придумала. На них і справді дивилися люди. Дехто з коса, мов не божевільних, дехто з захватом, мов на щасливих. Вони, звісно, звертали уваги на ті дивні погляди, проте тільки перші півгодини. «Ми божевільні», – повторив Бенедикт, коли узрів дивний погляд жіночки з дитячою коляскою. Вони знову проходили біля пам'ятника Шевченку, і Бенедикту здавалося, що навіть кам'яне обличчя Тараса Григоровича посуворішало коли він їх побачив. Обиш, Бенедикте!» промовила Анна, яка вже звикла до свого нового образу. «Ти себе накручуєш. Ніхто на нас не звертає уваги». Не звертає уваги? Та всі впевнені, що в нас поїхав дах, або що ми якісь неформальні, нещасливі дітки з нахилом до суїциду. «Перестань! Ось скажи, тобі не подобається твій колір волосся?» «Не знаю» нормальний, просто я до нього ще не звик. Бачиш, тобі самому все подобається, сказала Анна. То відпустився. Людям начхати, яке в тебе волосся. Людям на все начхати. Вони тебе бачать так, як ти бачиш себе сам. Якщо ти будеш поводитися, як хлопець з дивним кольором волосся, то люди будуть тебе таким бачити. А якщо ти будеш поводитися, як хлопець з класним волоссям, то вони дивитимуться і бачитимуть сміливого хлопця – індивідуальність. Друзі, ми з вами закінчили начитувати першу частину цієї історії. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи була цікавою вам книга та чи чекаєте ви на продовження. Дякую, що обираєте слухати книги в моєму озвученні. Бережіть себе!